«Розділ п'ятий. Рушаймо назустріч часові» з п'єси Вільяма Шекспіра «Цимбелін». Щоб даремно не розпотякувати, заняття з Шарлоттою і містером Джордано були ще гірші, ніж я могла собі уявити. Перш за все тому, що мене намагалися навчити всього одразу. Поки я вбрана в спідницю у вишнево-червоні смужки, що мала вельми оригінальний вигляд у поєднанні зі шкільною блузкою кольору картопляного пюре, боролася з мануетними па, потрібно було одночасно вислуховувати про відмінності між політичними поглядами вігів і торі, вчитися правильно тримати віяло, і второпати, чим ваша величність відрізняється від вашої світлості і вашої ясновельможності. За годину після сімнадцяти різних способів розгортати віяло, в мене розболілася голова. І я вже не знала, де ліва рука, а де права. Мою спробу розрядити обстановку жартом? Може, зробимо паузу, а то я вже геть просвітлилася та прояснилася? Злегковажено. «Несмішно!» – прогугнявив Джордану. «Дурне дівчисько!» Стара трапезна розміщувалася на першому поверсі у великій кімнаті з високими вікнами, що виходили у внутрішній двір. Окрім рояля та кількох стільців, які стояли біля стіни, в ній нічого не було. Тож Ксимеріус знову повис на люстрі сторчма і акуратно склав на спині крила. Містер Джордану відрекомендувався. Джордану. Просто Джордану. Доктор історичних наук, відомий модельєр, майстер Рейки, дизайнер ювелірних виробів, знаменитий хореограф, адепт третього рівня, фахівець із XVIII і XIX століть. «Матері його чорт!» – вилився Ксимеріус. «Схоже, когось у дитинстві впустили сторч головою». Я могла тільки мовчки з ним погодитися. Містер Джордано, пардон, просто Джордано, фатально нагадував одного з навіжених продавців з телеканалу «Продажу». Всі вони розмовляли так, наче в них прищіпка на носі, а під столом у ногу вчепився пінчер. Я цілу годину чекала, що він розтягне збільшені у пластичного хірурга, губив посмішку і скаже а зараз, дорогі телеглядачі, переходимо до нашої моделі Бригіта. Це кімнатний фонтан екстра-класу, ога за щастя і всього за 27 фунтів абсолютно вигідна угода. Ви не повинні ні за що пропустити нагоду, я сам купив собі дві штуки для дому». Але натомість він без посмішки мовив. «Дорога Шарлотто, вітання, вітання, вітанечко!» І поцілував повітря праворуч і ліворуч від її вух Я чув, що сталося і вважаю це неймовірним Стільки років тренувань і такий талант пропадають даремно Це горе, скандал до неба і так несправедливо А це вона і є? Твоя дублерка? Випнувши роздуті губи, він міряв мене поглядом з ніг до голови я ж тим часом витріщалася на нього. Зачіску він мав, типу ранок у курнику. Розкуйовджене волосся, напевно, зацементоване кілограмами гелю і лаку для волосся. Тонка борідка звивалася по нижній частині обличчя, як річка на мапі. Брови були вищипані і підведені чорним олівцем. І, якщо я не помиляюся, він пудрив ніс. І це має до післязавтра почуватися на Соаре 1782 року як риба у воді, сказав він. Було абсолютно очевидно, що це означало мене, суаре означало щось інше. Цікаво, що саме. Агов, мені здається, то встугубий тебе образив, обурився Ксимеріус. Якщо тобі потрібна якась лайка, щоб кинути йому в пику, я залюбки стану твоїм суфлером То в й було вже непогано Суаре – це нуднюще збіговисько пізно ввечері Правив далік Семеріус Кажу на той випадок, якщо ти цього не знаєш Після вечері ніхто не розходиться, а всі збираються в купу, грають на піаніно і намагаються не заснути «О, дякую!» – сказала я. «Я досі не можу повірити, що вони готові так ризикувати!» – сказала Шарлотта, вішаючи пальто на стілець. «Дозволити Гвендолін спілкуватися з людьми – це суперечить усім правилам дотримання таємниці. Досить тільки глянути на неї, щоб миттю зауважити, що з нею не все гаразд». «Так-так!» «Я те саме подумав!» – скрикнув Товстогубий. «Але грав мастак ексцентричних витівок. Там лежить її легенда. почитай просто волосся дибки!» «Моя... що?» «Я завжди вважала, що легенди – це щось на кшталт казок або якісь приписи на мапах». Шарлотта гортала сторінки в папці, що лежала на роялі. «Вона повинна грати роль вихованки Віконта Баттена? А Гідон – його син? Чи не занадто це ризиковано? А що, коли знайдеться хтось, хто знає Віконта і його родину? Чому не можна було просто взяти якогось французького Віконта у вигнанні?» Джордан зітхнув «Не можна через недостатній рівень володіння мовою». «Напевно, граф хоче нас просто випробувати. Ми повинні йому довести, що зуміємо якимось дивом зробити з цієї дівчини справжню даму XVIII століття. Ми просто повинні!» Він у розпачі ламав руки. «Ну, якщо в них вийшло з Кірою Найтлі, то й зі мною вийде?» Сказала я впевнено. Кіра Найтлі була наймуднішою дівчиною у всьому світі, але чудово виглядала в костюмних фільмах навіть із найдурнуватішими перуками. Кіра Найтлі? Чорні брови доповзли майже до краю начесного волосся. До якоїсь стрічки це ще б здалося, але Кіра Найтлі не протрималася б і десятих хвилин у XVIII столітті, її зараз вже викрили б. Одне те, що вона в усмішці показує зуби, закидає голову під час сміху і широко відкриває рот. Жодна жінка не дозволяла собі цього у вісімнадцятому столітті. Але ви ж не можете цього знати з усією впевненістю? Озвалася я. Що? Що ти сказала? Я сказала, що з усією впевненістю. Товстогубий блиснув очима. Нам час встановити перше правило. Воно звучить так. Усе, що сказав майстер, понад усякі сумніви. А хто у нас майстер? А, розумію, це ви. Сказала я і трохи почервоніла тоді, як Ксимеріус реготав на всю горлянку. Окей, отже, сміючись, не шкірити зуби. Я запам'ятала. Це я легко зможу. «Навряд чи в мене на цій суаре, цьому суаре, буде привід посміхатися!» Майстер Товстогубий трохи заспокоївся, і брови повернулися на своє місце. А оскільки він не міг чути Ксемеріуса, який репетував зі стелі «дурень», то продовжив понурий виклад». Він розпитував, що я знаю про політику, літературу, традиції та звичаї 1782 року І моя відповідь Я знаю, чого раніше не було Наприклад, автоматичного змивника в туалетах і виборчого права для жінок Змусила його сховати обличчя в долонях на кілька секунд Я зараз впісяюся за сміху Сказав Ксемеріус на мій превеликий жаль, він поступово заражав мене сміхом, я ледве стримала хихикання, що проривалося нагору від самої діафрагми. Шарлотта м'яко сказала. Я думала, тобі пояснили, що вона справді геть не підготовлена Джордано. Але я бодай основи. Джордано підніс обличчя з долонь. Я не наважувалася подивитися на нього, бо якби зараз у нього потекла косметика, я б не стрималася. А як твої музичні здібності? Фортепіано, спів, арфа. Чи вміш ти танцювати бальні танці? Простий у удвох, ти, напевно, знаєш? А інші? Арфа? у удвох? А як же? Все, самовладання покинуло мене і я почала нестримно сміятися. «Добре, що хоча б хтось із нас веселиться!» сказав Товстогубий у нестямі, і це, мабуть, стало тим моментом, коли він вирішив мучити мене доти, доки мені перехочеться сміятися. Тривало це не надто довго. Вже за 15 хвилин я почувалася як остання ідіотка і невдаха. При тому, що Ксимеріус щосили намагався мене підтримати – «Давай, Гвендолін, покажи цим двом садистам, на що ти здатна!» «Я б ухоче це зробила, але, на жаль, ні на що не спромоглася». «Турдемен! Ліва рука, дурне дівчинсько, але поворот праворуч!» Корнволіс склав зброю. У березні 1782 року лорд Норт вийшов у відставку, що призвело до того, що... «Поворот праворуч! Ні, праворуч! Боже мій! Шарлотта, коли твоя ласка, покажи їй ще раз!» І Шарлотта показала. Тут треба було визнати. Танцювала вона чудово і робила все легко та невимушено. По суті, це й було легко та невимушено. Рух туди, рух сюди, повернутися, постійно посміхатися, не шкір'ячись». Музика звучала із захованих у панелях динаміків, і, потрібно сказати, це була не та музика, від якої одразу хочеться піти в танок. Можливо, я б краще запам'ятала кроки, якби товстогуби і не торухтіво весь час. Так от, з 1779 року війна з Іспанією. Тепер, Муліне, прошу, четвертого ми повинні просто уявити. І реверанс, так точно, трохи більше граційності. І знову спочатку, не забуваємо посміхатися, голову прямо, підборіддя вгору Велика Британія якраз втратила Північну Америку О боже мій, ні, праворуч, рука на рівні грудей і прогнутися Це важкий удар, і французів не люблять Згадувати про них вважається непатріотичним Нема чого дивитися на ноги, в цьому вбранні там усе одно нічого не побачиш Шарлотта лише ні з того ні з цього ставила дивні питання, наприклад хто був у 1782 року королем Бурунді і невпинно хитала головою, що додавало мені невпевненості. За годину Ксимеріус занудьгував. Він злетів із люстри, махнув мені рукою і зник крізь стіну. Я залюбки доручила б йому подивитися, де зараз Гідеон. Але це виявилося геть ні до чого, бо за чверть години минуетних тортур він разом із містером Джорджем прийшов до трапезної. З'явилися вони саме тієї миті, коли я, Шарлотта і Товстогубий із четвертим невидимим учасником танцювали фігуру, яку Товстогубий назвав Льошен і в якій я мала подати руку невидимому партнеру. На жаль, я подала йому не ту руку. «Права рука, праве плече! Ліва рука, ліве плече!» Кричав товстогубий, наче його хто окропом облив «Невже це так складно? Подивися, як Шарлотта дивовижно танцює!» Дивовижна Шарлотта танцювала й далі Навіть після того, як помітила, хто прийшов Тоді як я зупинилася, сама не своя І ладна була провалитися крізь землю «О!» – сказала Шарлотта, вдавши, що тільки помітила Гідеона та містера Джорджа вона присіла у витонченому реверансі, котрий, як я тепер знала, являв собою щось на кшталт присідання на початку і в кінці мануету, ну і всередині теж. Вигляд у неї мусив би бути дурнуватий, надто ж у шкільній формі, але натомість враження вона справляла ні в року. «Мені стало вдвічі гірше». Через червоно-білу смугасту спідницю до шкільної блузи я скидалася на якийсь пластмасовий конус, що розставляють на дорогах під час ремонту. І через те, що Товстогубий не гаяв часу, і Мершій заходився скаржитися на мене. «Не знає, де праворуч, де ліворуч. сама незграбність найгоді. Розуміє, кепсько, марна спроба, дурне дівчисько. Скачання ти не зробиш, лебедя». «Вона не зможе бути непомітною під час суаре, тільки гляньте на неї!» Містер Джордж і Гідон обернулись до мене, і я густо почервоніла. І водночас відчула, як у мені скипає гнів. Це було вже занадто. Я різко відстебнула спідницю разом із дротовим каркасом, який на мене натягнув товстогубий, і прошипіла». Не знаю, навіщо я у 18 столітті повинна говорити про політику. Я і сьогодні цього не роблю, я в ній ніби-німе. Ну і що? А коли хтось запитає мене про Маркіза якогось там, я просто скажу, що мене політика ані трохи не цікавить. А якщо хтось обов'язково захоче станцювати зі мною менует, що на мій погляд виключено, адже у 18 столітті я нікого не знаю, я відповім «Спасибі, дуже приємно, але я звихнула ногу». Я навіть зумію це сказати, не шкірячись. «Ну, тепер ви бачите, що я маю на увазі?» Запитав Товстогубий і знову залумив руки. Здається, йому до цього було не звикати. «Жодної ознаки бажання щось зробити. Зате страхітливе невігластво твой цілковитий брак талантів у всіх сферах. До того ж вона раптом починає реготати, як п'ятирічна дитина, почувши ім'я Лорда Сендвіча». «А вже ж! Лорд Сендвіч! Неможливо повірити, що його справді так звали. Бідний хлопець!» «Вона, напевно...» – почав було містер Джордж, але Товстогубий перебив його. «На відміну від Шарлотти, у цієї дівчини взагалі немає експіглері!» Ет, хай там що! Якщо це було в Шарлотти, то я цього не хотіла мати!» Шарлотта вимкнула музику і сіла за рояль по змовницькому посміхаючись Гідеону. Він їй теж посміхався. А на мене лише коротко зиркнув, причому таким поглядом, і аж ніяк не в позитивному плані. Напевно, йому було ніяково, що він перебуває в одному приміщенні з такою нетямою, Ба більше, він явно усвідомлював, який розкішний вигляд має сам – у потертих джинсах і обтислій чорній футболці. Хто знає, чому я розлютилася ще дужче. Ще трохи, і я скрипнула б зубами. Містер Джордж переводив тривожний погляд із мене на товстогубого і назад. А тоді сказав, заклопотано насупивши чоло. — У вас обов'язково вийде, Джордану. У вас є Шарлотта, яка знає все, як свої п'ять пальців. Та й попереду у нас ще є кілька днів. Навіть якби кілька тижнів. Жодного часу не вистачить, щоб підготувати її до великого балу, сказав Товстогубий. Соаре, це ще може бути в невеликому товаристві, якщо дуже пощастить. Але бал, можливо, навіть перед герцогом і герцогиною, «Абсолютно виключено! Можна тільки припустити, що граф вирішив пожартувати!» Погляд містера Джорджа посуворішав. «Де там?» – сказав він. «І цілком очевидно, що до вашої компетенції не входить сумніватися в рішеннях графа. У Гвендулін усе вийде. Чи не так, Гвен?» Я нічого не відповіла. Моя самооцінка за останні дві години неабияк постраждала. Якби йшлося про те, щоб не впадати у вічі, з цим би я ще так-сяк упорилася. Забилася б у якийсь куток і скромно обмахувалася б вілом. Або краще не обмахувалася б, а то це могло б означати казна що. Просто стояла б і посміхалася, не шкірячись». Звичайно, при цьому ніхто не мав би мені заважати, розпитуючи про Маркіза Стаффорда або запрошуючи танцювати. Шарлотта почала щось тихенько награвати на роялі. Це була ніжна мелодія в музичному стилі, під який ми щойно танцювали. Гідеон підійшов і став поруч. Вона підняла до нього обличчя і сказала щось, чого я не почула через голосне зітхання товстогубого». Ми спробували навчити її основних кроків мануету, як поводитися, але, боюся, нам доведеться застосувати інші методи. Я не могла не захоплюватися здібностями Шарлотти, яка одночасно розмовляла, дивилася Гідеону в очі, демонструвала ямочки на щоках і при цьому грала на роялі. Товстогубий нарікав і далі. «Може, картинки або крідяні знаки на підлозі допоможуть? Нам для цього слід...» «Завтра ви зможете продовжити заняття!» Перебив його містер Джордж. «А зараз Гвендолін треба елапсувати. Ти йдеш, Гвен?» Я розважливо кивнула і схопила сумку і пальто. «Нарешті визволення!» Злість тут же поступилася місцем очікуванню. «Якщо все піде добре...» На сьогоднішньому елапсуванні відбудеться нова зустріч з дідусем, і я знайду в схованці ключ і пароль. Давай, я понесу. Містер Джордж забрав у мене сумку і підбадьорливо посміхнувся. Усього чотири години, і ти зможеш піти додому. Вигляд у тебе сьогодні менш утомлений, ніж учора. Давай виберемо якийсь симпатичний, спокійний рік. Як до 1953-го. Гідеон каже, що в Альнуні, приміщенні, де зберігається хронограф, у цей час дуже затишно. Там навіть є канапа. «1953 рік – чудовий вибір», – сказала я і спробувала не виказати захват. «За п'ять років після останньої зустрічі з Лукасом. Можна було припустити, що за цей час він дещо зумів дізнатися». «Стривай, Шарлотто». Місіс Дженкінс викликала машину для тебе. На сьогодні ти можеш бути вільна. Шарлотта покинула грати. Гаразд, містера Джордж, сказала вона чемно, потім схилила голову на плече і посміхнулася Гідеону. Ти на сьогодні теж вільний? Що? Вона що, збирається запитати, чи не хоче він піти з нею в кіно? Я затамувала подих. Але Гідеон похитав головою. Ні, я супроводитиму Гвен. І Шарлотта, і я були спантеличені однаковою мірою. Ні, не супроводитимеш, сказав містер Джордж. Ти вже виконав свою норму на сьогодні. Та й виглядаєш ти, як з хреста знятий, мовила Шарлотта. Що й зовсім не дивно? «Ти б краще поспав!» Цього разу, як виняток, я була з нею згодна. Якщо Гідеон мене супроводитиме, я не зможу ні взяти ключі зі схованки, ні зустрітися з дідусем. «Без мене Гвендолін змарнує в підвалі цілих чотири години», – сказав Гідеон. «А якщо я піду з нею, ми могли б за цей час щось вивчити». Ледь помітно усміхаючись, він додав, наприклад, як відрізнити праворуч від ліворуч. Можна, напевно, опанувати манует. Що? Який жах, тільки не новий урок танців. Даремна праця, кинув Товстогубий. Мені треба виконувати домашні завдання, сказала я підкреслено неприязно. «Завтра я маю здати твір за Шекспіром!» «Я можу тобі в цьому допомогти», – сказав Гідеон, дивлячись на мене. Я не змогла розшифрувати його погляду. Той, хто його не знав, міг подумати, що він невинний, але ж я була в курсі справи. Шарлотта хоч і посміхалася далі, проте ямочки на щоках зникли». Містер Джордж знизав плечима І я не заперечую, Гвендолін не сидітиме на самоті й не боятиметься Взагалі-то я люблю бути сама Сказала я, втративши вже надію Натож, якщо я цілий день провела між людей, як сьогодні Не між людей, а між ідіотів Так? Глузливо запитала Шарлотта але ж ти ніколи не буваєш по-справжньому сама. Навколо тебе постійно крутяться твої невидимі друзі, чи не так? Саме так, буркнула я. Гідіони, ти тільки заважатимеш. Іди краще в кіно з Шарлотою, або створіть книжковий клуб мені по цим балах, думала я. Але чи це я мала на увазі? З одного боку я вкрай нетерпляче чекала, коли зможу перебалакати з дідусем і запитати, що він дізнався про зеленого вершника. З іншого боку, в моїй голові злинали неясні спогади про о, і мм, і ще з учорашнього дня. Дідько, я мушу себе опанувати і терміново згадати про все бредке, що я виявила в Гідеоні. Але він не дав мені часу. Гідеон уже відчинив двері, пропускаючи мене й містера Джорджа. Ходімо, Гвен, вперед у 1953 рік. Я була майже впевнена, що Шарлотта попропалювала б мені поглядом дірки в спині, якби вона це вміла. Дорогою вниз в алхімічну лабораторію містер Джордж зав'язав мені очі, вибачившись при цьому, і взяв, зітхнувши мене під руку. Гідеону довелося нести мою сумку. «Я знаю, що містер Джордано – людина непроста», – зауважив містер Джордж, коли кручені сходи лишилися позаду. «Але, може, ти таки спробувала б із ним якось порозумітися?» Я голосно пирхнула. «Він міг би теж спробувати зі мною порозумітися. Майстер Рейкі, дизайнер ювелірних виробів, модельєр… Що він робить серед вартових? Я думала, що вартовими бувають тільки першокласні вчені й політики. Містер Джордано справді як біла ворона поміж вартових, зізнався містер Джордж. Але в нього світла голова. На рівні з екзотичними е... професіями, що, між іншим, зробили його мільйонером, він визнаний історик і... І коли він п'ять років тому, користуючись невідомими джерелами, опублікував статтю про лондонську таємну організацію, пов'язану з масонами і легендарним графом Сен-Жерменом, Вартові вирішили, що мають познайомитися з ним ближче. Додав Гідеон, ідучи попереду. Його голос відбивався від кам'яних стін. «Містер Джордж кахикнув». «Е, і це теж». «Обережно, Сходинка!» «Розумію», – відповіла я. «Виходить, що Джордано взяли в коло вартових, щоб він не розпотякав про них людям. А що за невідомі джерела?» «Кожен член організації дає їй щось, що робить її сильнішою», – сказав містер Джордж, ігноруючи моє запитання а здібності містера Джордано вельми різноманітні. «Ще пак!» – сказала я. «Кому ще з чоловіків до снаги самотужки приклеїти стразики собі на нігті?» Я почула, як містер Джордж закашлявся, ніби чимось удавився. Якусь хвилю ми мовчки йшли поруч. Кроків Гідіона не було чутно. Я припустила, що він пішов уперед. Через пов'язку на очах я рухалася не швидше за раблика. Нарешті я зібралася з духом і запитала. «А що саме я повинна робити під час суаре і балу, містере Джордж?» «О, ніхто досі тобі не розповів!» Гідеон був вчора ввечері, або радше це була вже ніч, у графа, щоб розповісти про останні е, ваші пригоди». Він повернувся назад із листом, у якому граф висловив недвозначне бажання, щоб тий Гідіон супроводжували його на Суаре в Леді Бромптон, а також за кілька днів на Балу. Крім того, на порядку денному ще один візит у темпл у другій половині дня. Метою всього цього є дати графу можливість познайомитися з тобою ближче. Я згадала свою першу зустріч з графом, і здригнулася. Я розумію, що він хоче краще зі мною спізнатися, але чому він хоче, щоб я перебувала серед чужих людей? Це що, якесь випробування? Це зайвий раз доводить, як безглуздо щось від тебе приховувати. Щиро кажучи, я дуже зрадів цьому листу. Він демонструє, що граф довіряє тобі значно більше, ніж дехто з вартових, які вважають тебе статисткою в цій грі. І зрадницею, додала я, думаючи про доктора Вайта, або зрадницею, мимоволі вкинув містер Джордж. Думки розділилися. Ну, ми вже прийшли, дівчинко моя, можеш скинути пов'язку. Гідеон уже чекав на нас. Я востаннє спробувала його здихатися, заявивши, що мені треба вивчити на пам'ять сонет Шекспіра, а це я могла зробити тільки вголос. Але він лише знизав плечима і сказав, що в нього з собою айпод, і він мене не почує. Містер Джордж видобув хронограф із сейфа і суворо застеріг, щоб мені чогісінько не залишали в минулому. Ні папірчика, чуєш, Гвен? «Забереш назад усе, що в тебе є в сумці. І саму сумку, звичайно, теж. Зрозуміло?» Я кивнула, забрала сумку в Гідеона і притиснула до себе. Потім простягла палець містеру Джорджу. Цього разу мізинець. Вказівець був геть проштриканий. «А якщо хтось зайде в підвал, коли ми там будемо?» «Цього не трапиться», – заспокоїв мене Гідеон. Там якраз буде глупа ніч. То що? Хто небудь може влаштувати інспіративну зустріч у підвалі? Конспіративну, виправив Гідеон. Ну і що? Як це, ну і що? Не бери в голову, сказав містер Джордж і застромив мій палець крізь відкритий отвір у глиб хронографа. Я закусила губу, відчувши в животі вже знайоме відчуття американських гірок. І тоді в палець уп'ялася голка. Кімнату залило рубінове світло, а я пірнула у цілковиту темряву. «Агов!» – запитала я тихо, але ніхто не відповів. За секунду поруч зі мною опинився Гідеон і відразу ж увімкнув ліхтарик. «Бачиш?» «Не так уже тут і незатишно, сказав він, ідучи до дверей і клацаючи вимикачем. На стелі досі висіла гололампочка. Натомість інша частина кімнати з моменту мого останнього візиту явно змінилася на краще. Я відразу глянула на стіну, де Лукас збирався зробити криївку. Там і далі стояли стільці, але набагато акуратніше, ніж минулого разу. Сміття не було порівняно з минулим разом підвал мав чистіший вигляд і насамперед порожніший. Окрім стільців біля стіни, тут стояли лише стіл і канапа з потертою замшевою оббивкою зеленого кольору. Так, справді набагато затишніше, ніж минулого разу. Я весь час боялася, що з кутка вискочить щур і вкусить мене. Гідеон натиснув на ручку дверей і посмикав за неї. Вочевидь замкнено. Одного разу двері були відчинені, сказав він з усмішкою. Вечір тоді вийшов на славу. Звідси тягнеться потайний хід до палацу правосуддя. Він іде ще далі. Глибоко в катакомби з мощами. А неподалік звідси, саме цього року, 1953-го, Розташований винний льох Був би в нас ключ Я знову скосила очі до стіни Десь там за якоюсь цеглиною лежав ключ Я зітхнула Страшенно шкода, що зараз він мені ні до чого А проте приємно було знати щось Про що Гідеон цього разу не мав поняття Ти пив вино? Що ти маєш на увазі? Гідеон узяв один зі стільців і поставив біля столу. Прошу, для тебе, роби домашнє завдання собі на втіху. Дякую. Я сіла, вийняла все необхідне із сумки, і вдала, що з головою поринула в читання книги. Тим часом Гідеон вивернувся на канапі, дістав із кишені айпот і встромив у вухо навушники. За дві хвилини я наважилася глянути в його бік і побачила що він заплющив очі. Він що, заснув? Взагалі-то не дивно, якщо згадати, що цілу ніч його десь носило. На якийсь час я занурилася в споглядання рівного довгого носа, блідої шкіри, м'яких губ і густих вигнутих вій. У такому розслабленому стані він виглядав набагато молодше, і раптом я зуміла добре уявити собі, яким він був у дитинстві? У кожному разі вельми гарненьким. Груди його рівно здіймались, і я на мить вирішила, що могла б ризикнути. Ні, це було занадто небезпечно. Не можна взагалі дивитися в бік стіни, якщо я хочу зберегти мою і Лукасову таємницю. Оскільки робити мені більше було нічого... А спостерігати за сонним Гідеоном чотири години було нерозумно, хоча в цьому було щось привабливе, я заходилася робити домашні завдання. Спочатку корисні копалини Кавказу, потім неправильні французькі дієслова. У творі про творчість і життя Шекспіра бракувало тільки висновку, тож я сміливо закінчила його фразою – Останні п'ять років свого життя Шекспір провів у Стратфорті на Ейвоні, де й помер 1616 року. Все, готово. Мені залишилося тільки вивчити на пам'ять сонет. А оскільки всі вони мали однакову довжину, то я взяла один навмання. Мізір і серце мруть на полі бою, За тебе згубний де між них війна. Забулькотіла яму в той індик «Ти мене маєш на увазі?» Запитав Гідеон, піднявся і вийняв навушники з вух. Як на лиху я мимоволі почервоніла «Це Шекспір», зауважила я Гідеон посміхнувся «Бо скарб, не ділячи поміж собою, посісти прагне кожна сторона» Ну, або якось так «Не якось так, а точно так», – відрубала я і закрила книгу. «Але ти ще не вивчила його», – мовив Гідеон. «Усе одно до завтра забуду. Найкраще буде, якщо я вивчу його завтра вранці перед школою. Тоді в мене буде хороший шанс не забути його до уроку англійської мови у містера Вітмена. Тим краще. Тоді ми можемо повправлятися в минуеті». Гідеон звівся на ноги. Місця тут досить. О, ні, будь ласка, не треба. Але Гідеон уже уклонився мені. Можу я просити вас про танець, міс Шеффорд. Немає нічого, щоб я охочіше зробила, мій пане. Запевнила я його й обмахнулась як віялом, томиком Шекспіра. Але я, на превеликий жаль, звихнула ногу. «Запитайте в моєї кузини. Он, вона в зеленій сукні». Я показала на канапу. Вона залюбки вам продемонструє, як чудово вона танцює. «Але я хочу танцювати з вами. Як танцює ваша кузина, я давно знаю». «Я маю на увазі кузину канапу, а не кузину Шарлотту», сказала я. Запевняю вас, з канапою ви отримаєте більшу втіху, ніж з шарлоттою. Можливо, канапа не така елегантна, зате вона м'якша, в ній більше шарму і в неї значно краща вдача. Гідон розсміявся. Як я вже сказав, мене цікавите тільки ви. Прошу вас, зробіть мені честь. Але такий джентльмен, як ви, має зважати на мою хвору ногу. Шкодую, але ні. Гідон вийняв із кишені айпод. Трохи терпіння, оркестр зараз почне. Він встромив мені у вуха навушники і потягнув, щоб поставити на ноги. О, клас, Лінкін Парк, сказала я в той час, як моє серце забилося частіше, адже поряд опинився Гідон. Що? Пардон, одну хвилинку. Його пальці ковзали по дисплею Ось, Моцарт, це більше підходить Він простягнув мені айпод Ні, поклади його в кишеню, руки в тебе мають бути вільні Але ти ж не чуєш музики Сказала я тоді, як у моїх вухах співали скрипки Чую я досить, не треба кричати Окей, уявімо, що ми танцюємо варіант для восьми танцюристів «Ліворуч від мене стоїть пан, праворуч – двоє, всі в одному ряду. З твого боку те саме, але стоять дами. Реверанс, прошу. Я присіла і нерішуче вклала долоню в його руку. «Щойно ти назвеш мене дурним дівчиськом? Я зараз же кину!» «Ніколи в житті!» – сказав Гідеон і повів мене прямо повз канапу. «У танці найголовніше!» Вишукане спілкування Можу я поцікавитися, на чому ґрунтується ваша нелюбов до танців Більшість молодих жінок люблять танцювати Тихіше, мені потрібно концентруватися Досі все йшло добре Я сама здивувалася Турдемен виходив як по маслу Поворот ліворуч, поворот праворуч Ми могли б повторити ще раз Підборіддя вгору. Так, правильно. І дивись на мене. весь час на мене. Хай який красень при цьому мій сусід. Я посміхнулася. Що це було? Він напрошується на комплімент? Оце вже ні. Я таку втіху йому не зроблю. Хоча, треба визнати, танцював Гідеон чудово. З ним було все інакше, ніж із товстогубим. Усе виходило само собою – Мало-помалу Минует навіть почав мені подобатися. Гідеон теж це помітив. «Тільки подумати, у тебе виходить. Права рука, праве плече, ліва рука, ліве плече. Дуже добре». Він мав слушність. У мене виходило. Взагалі-то танцювати Минует було, як дурному згори бігти. Я переможно зробила коло з одним із невидимих партнерів і знову вклала пальці в долоню Гідеона. «Ха! А казали, що в мене грація, наче у вітряка!» – сказала я. «Геть нахабне порівняння!» – підтвердив Гідеон. «Ти будь-якого вітряка переважиш!» Я хихикнула, а потім здригнулася. «Чу! А зараз знову Лінкін-парк!» «Пусте!» Поки в мене в вухах лунали «21 guns», Гідеон незворушно пройшов зі мною останню фігуру і в кінці вклонився. Я майже шкодувала, що танець закінчився. Я присіла в глибокому реверансі та вийняла наушники з вух. Тримай. Дуже мило було з твого боку навчити мене танцювати. Це егоїзм та й годі, зауважив Гідеон. Зрештою, я набрався б через тебе сорому. Ти вже забула? Ні. Мій гарний настрій миттю зник. Я відвела погляд і знову прикипіла очима до стіни зі стільцями, не встигнувши себе зупинити. Гей, це ще не все, мовив Гідеон. Досить непогано, але не бездоганно. А чого це ти надулася, як півтора нещастя? Як ти гадаєш, чому граф сен жермен хоче, щоб я конче з'явилася на Суарей на балу? Він міг би побачити мене тут, у темплі де не було б ризику, що я перед усіма усоромлюся. Ніхто не дивуватиметься і не розгледить у мені нащадка. Якусь хвилю Гідеон мовчки дивився на мене, перш ніж відповісти. Граф не любить розповідати про свої задуми, але за кожною його ідеєю стоїть геніальний план. У нього є конкретні підозри щодо тих чоловіків, які наскочили на нас у гайд-парку. І, як на мене, він хоче виманити ватажка, відрекомендувавши нас товариству. «О, – сказала я, – ти маєш на увазі, що чоловіки зі шпагами знову нас...» «Доки ми будемо поміж людей? Ні», – відказав Гідеон. Він сів на спинку канапи і схрестив руки на грудях. «І все-таки, я вважаю цей захід небезпечним, особливо для тебе». Я сперлася на край стола. Хіба ти не підозрював Люсій Пола через події в Гайт-парку? Так і ні, відповів Гідеон. Такий пан, як граф Сен-Жермен, нажив собі чимало ворогів за життя. У хроніках є кілька повідомлень про замахи на нього. Припускаю, що Люсій Пол об'єдналися з одним або кількома ворогами, щоб досягти своєї мети. «Граф теж так думає?» Гідон знизав плечима. «Сподіваюся». Я трохи подумала. «Я не заперечую, якщо ти знову порушиш правила і візьмеш із собою пістолет Джеймса Бонда», запропонувала я. «Проти нього ці типи зі шпагами нічого не вдіють. До речі, звідки він у тебе? Я б теж почувалася краще, якби мала пістолет». «Зброя, якою ти не вмієш урудувати, швидше за все буде скерована на тебе ж саму», – сказав Гідеон. Я подумала про японський ніж для овочів. Неприємно було уявляти, що його можуть застосувати проти мене. «А Шарлотта добре фехтує. Вміє урудувати пістолетом». Він знову стянув плечима. Вона займається фехтуванням із 12 років. Звичайно, фехтує вона добре. Звичайно, Шарлотта вміє все робити добре. Не вміє хіба що бути приємною у спілкуванні. «Вона б сподобалася графу», – сказала я. «Я, в йому не до вподоби». Гіден засміявся. «Поки ти ще можеш змінити його враження. Він хоче ближче з тобою познайомитися не в останню чергу для того». Щоб перевірити, чи передбачення такі правдиві щодо тебе. Щодо магії крука, як завжди, коли мова заходила на цю тему, мені стало якось ніяково. А пророцтво не говорить, що під цим мається на увазі. Гідон мав сумніви, але потім тихо сказав: "Крук чує між світів, рубіново-червоний". Мерці співають, аж душа холоне, не знає сили він, ціни не знає. Коло змикається і влади прибуває. Він відкашлявся. <кхем> У тебе сироти повискакували. Звучить вельми моторошно, особливо про пісню мерців. Я потерла очі. А далі є? Ні. Це практично все. Ти повинна визнати, що тобі це не надто пасує. Чи ні? Так, я думала, що він має рацію. А про тебе є щось у природстві? Звісно, кинув Гідеон. Про всіх мандрівників у часі. Я? Лев із гривою з діамантів, побачивши якого сонце... На якусь мить мені здалося, що йому ніякого... Але, криво посміхаючись, він миттю продовжив. Бла-бла-бла. О, а твоя пра-пра-пра-бабуся у Вона лисиця. Їй пасує, правда ж? Нефритова лисиця, що ховається під липою. З цього передбачення взагалі можна щось зрозуміти? Цілком. Символів там хоч відбавляй. Це питання інтерпретації. Він глянув на свій годинник. «У нас є ще трохи часу. Пропоную продовжити заняття танцями». «А на суаре теж танцюють?» «Взагалі-то ні», – сказав Гідеон. «Там здебільшого їдять, п'ють, пліткують і е музичать. Тебе, напевно, теж попросять щось зіграти або розповісти». «Отже ж», – скривилась я. Треба було мені вчитися грати на фортепіано, а не ходити з Леслі на курс хіп-хопу. Але співаю я ні в року. Торік на вечірці у Синтії заломила всіх, здобувши перше місце в караоке. Я співала власну інтерпретацію Somewhere Over the Rainbow, і це при тому, що як на зло, була вбрана автобусною зупинкою. А, так, якщо тебе хтось запитає, скажеш. «Що ти завжди хрипнеш, коли треба співати перед людьми?» «Це я можу сказати? А про те, що я звихнула ногу – ні?» «Тримай наушники. Все те саме ще раз». Він уклонився мені. «А що мені треба робити, якщо мене запросить хтось інший?» «Я присіла, ем, зробила реверанс». «Усе точно так само». Відповів Гідеон і взяв мою руку, але у XVIII столітті з цього погляду було чимало формальностей. Незнайому дівчину не слід було запрошувати до танцю, якщо вас попередньо з нею офіційно не познайомили. Хіба що вона робить якісь непристойні рухи віялом? Поступово мануетні кроки виходили цілком природні. Щоразу, коли я буквально на сантиметр нахиляла віяло. У Джордану починався нервовий напад, а Шарлотта мотала головою, як фігурка, яку ставлять ззаду на машинах. «Вона хоче тільки допомогти тобі», – сказав Гідеон. Авжеж, ж, справді, а земля пласка», – пирхнула я, хоча цього абсолютно точно не можна робити в Минуеті. «Можна подумати, що ви одна одну не надто любите». «Ми зробили поворот» кожен зі своїм невидимим партнером. Отакой! Можна подумати! Мені здається, що крім тітки Гленди, леді Арісти та наших учителів немає нікого, кому подобалася Шарлотта. Я так не думаю, мовив Гідеон. О, звичайно, я забула Джордану і тебе. Упс, зараз я пустила очі під лоба що у 18 столітті, напевно, заборонено. «А що, коли ти трохи ревнуєш до Шарлотти?» Я засміялася. «Повір мені, якби ти її знав так само добре, як я, ти б ніколи не поставив таке дурне запитання». «Взагалі-то, я її досить добре знаю». Тихо мовив Гідеон і знову взяв мою руку. «Так, але тільки з її найкращого боку. Хотіла відповісти я, але тут до мене дійшов сенс сказаного, і я тієї ж миті сповнилася страшенних ревнощів. Наскільки добре ви знаєте одне одного? Зокрема? Я забрала руку в Гідеона і простягнула її незримому партнерові. Ну... Я б сказав, настільки, наскільки можливо знати людину, з якою проводиш багато часу. Він підступно посміхнувся. І в нас не було іншого часу для інших... Е дружб. Mm. Розумію. Потрібно задовільнятися тим, що є. Я не могла терпіти більше ні секунди. І що? Як Шарлота цілується? Гідеон схопив мене за руку, що теліпалася щонайменше сантиметрів на двадцять вище, ніж було потрібно. Я визнаю, що ви рухаєтеся вперед самимильними мильними кроками у спілкуванні. А проте, про такі речі справжній джентльмен не говорить. Так, ця відмовка годилася б, якби ти був джентльменом. Якщо коли-небудь я дам вам привід вважати мою поведінку негідною джентльмена, прошу. «Ох, писок! Хоч би що було між тобою і Шарлоттою, мене це не обходить. І це нахабство з твого боку, оці зажиманці зі мною!» «Зажиманці? Що за негарне слово! Я був би вам дуже вдячний, якби ви звірилися мені з причинами свого невдоволення і при цьому не забували про лікті. У цій фігурі їх потрібно тримати внизу». «Несмішно!» – прошепіла я. Я б не дозволила тобі себе поцілувати, якби знала, що ти – Шарлотта. Тут знову скінчився Моцарт і загримів Лінкін-парк. Ну і добре, він краще вписувався в мій настрій. Я і Шарлотта – що? Більше, ніж друзі. Хто це сказав? Ти, дідька лисого. Ага, тобто ви ще ніколи, ну, скажімо, не цілувались? Я забула про присідання і натомість метала блискавки з очей. Цього я теж не говорив. Він уклонився і витягнув айпод із моєї кишені. Те саме ще раз. З руками треба щось робити, а поза цим чудово. Зате твоє спілкування ще не таке, як слід, зауважила я. Є щось між тобою і Шарлоттою? А я думав, що тобі байдуже, що відбувається між мною і Шарлоттою. Я досі метала блискавки. Їй бо, справді, той гаразд. Гідон простягнув мені і пот. У навушниках лунала алілуя у виконанні Бончові. Ти помилився, сказала я. О, ні, посміхнувся Гідеон. Я подумав, що тобі потрібно щось інше, щоб ти заспокоїлася. Ти, ти... Ну... Стерво та й годі! Він підійшов ще на крок ближче, так що між нами залишився десь сантиметр. Ось бачиш, у цьому й полягає різниця між тобою і Шарлоттою, Вона б ніколи цього не сказала. Раптом мені спарло дух. «Може, того, що ти їй не давав приводу?» «Ні, не в цьому річ. Думаю, у неї кращі манери». «Ага, і нерви міцніші», – сказала я. Чомусь я не могла відірвати погляду від губи Гідеона. «На випадок, якщо ти знову захочеш спробувати, коли ми сидітимемо в сповідальні або ще десь інде, – Друге, я не дозволю собі розгубитися Ти маєш на увазі, що не дозволиш мені ще раз тебе поцілувати? А тож, прошепотіла я, неспроможна навіть поворухнутися Шкода, сказав Гідон, наблизивши свої губи до моїх так близько, що я відчула його подих Я розуміла, що тримаюся не так аби можна було вірити в те, що я так і думаю. Я так і не думала. Узагалі мені було великим подвигом не кинутися Гідеону на шию. Але мить, коли можна було просто повернутися і відійти, давно минула. Очевидно, Гідеон теж так вирішив. Його рука почала гладити моє волосся, і я нарешті відчула м'який дотик його губ. Спалах світла в кожному слові Співав у моїх вухах Бонджові Я завжди любила цю кляту пісню Я могла її слухати 15 разів поспіль А тепер вона навічно буде пов'язана зі спогадами про Гідеона. Алілуя